Kapitel 7 Kulturwelten Modul 1, Aufgabe 2a Herzlich willkommen in Schönbrunn. Wir beginnen unsere Tour mit ein paar allgemeinen Informationen zum Schloss und zur Schlossanlage. Schönbrunn zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Österreichs. 1441 Zimmer 1.600.000 Quadratmeter Parkfläche und 7,6 Millionen Besucher pro Jahr. Allein die Fakten des Schlosses sind überwältigend. Doch das ist nichts im Vergleich zu dem atemberaubenden Eindruck, den das imposante Schloss und die großzügig angelegte Parkanlage hinterlassen. Für Touristen ist die Schlossanlage ein Publikumsmagnet. Für geschichtlich Interessierte ist sie sowohl von großem historischen als auch kunsthistorischen Wert. Wen wundert es da, dass die gesamte Schlossanlage Ende 1996 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde? Den Namen Schönbrunn erhielt das Schloss von einer Quelle, die sich im Park befand und den Namen »Schöner Brunnen« trug. Die Quelle wurde der Legende nach zu Beginn des 17. Jahrhunderts von Kaiser Matthias beim Jagen entdeckt. Dort, wo man früher jagte, liegt heute eine der schönsten barocken Schlossanlagen Europas. Die Idee für dieses Schloss hatten Kaiser Leopold und vor allem sein Sohn Josef. Josef träumte von einem Kaiserpalast, der selbst Versailles in den Schatten stellen sollte. Um 1800 wurde Schönbrunn als Jagdschloss errichtet. Doch bereits 40 Jahre später wurde es nach den Wünschen von Kaiserin Maria Theresia zum Sommerschloss umgestaltet.